Володимир Винниченко Слово «За тобою, Сталіни» Політична концепція в образах Роман Журнал «Вітчизна» Номери 6 і 7 За 1989 рік Читає Микола Козій Передмова автора Основної ідеї цієї соціально-політичної і мирної концепції, що пропонується у цій книзі, я виклав у загальних рисах у попередній моїй праці, що вийшла під заголовком нова заповідь. Я там умисно вбрав цю концепцію в таку літературну форму, яка змогла б легше притягти увагу широких мас читачів у форму роману, починаючи від робітника на фабриці і кінчаючи професором університету. Розвиток ідеї цієї концепції, ставлення до неї різних течій громадянства в Союзі Радянських Соціалістичних Республік, у цій книзі «Слово за тобою, Сталіне». І так само роблю це в образах у найприступнішій формі для найширшого кола читачів, які здатні цікавитись пекучим питанням війни і миру. Зроблено цю працю з найбільшою об'єктивністю, якою вимагає велика мета усіх людей – «Мир на землі». Події, дієві особи, картини буденного життя в Радянському Союзі представлено у ній на підставі документів, на свідчення багатьох живих людей, на загальновідомих фактах і на особистому досвіді автора. Володимир Винниченко. Розділ перший. Коли Степан Петрович за допомогою домробітниці Доняші Скинув у передпокої свій кожух і, витрши щільно поголені рожеві з легкого морозцю лиця, прийшов до їдальні, там на нього чекала Катерина Семенівна. Вона стояла біля наготовленого до обіду столу у тій позі, яка в неї з'являлась раз у раз, коли вона мала сказати щось приємне чоловікові. Заклавши руки у кишеньки, сукні і з лукавим кокетством схиливши голову на плече, їй було 54 роки. Вона мала троє дорослих дітей, але була так само струнка і висока, як і у 24 роки, майже такого самого зросту, як і чоловік, чим вона трішки пишалася перед ним. Але він, оцінюючи її стрункість, не любив її кучерявого перманенту, ні з вирівняної пози, аж прихиленого приході трохи назад, Торса, що нагадувало йому постать якогось високого худого негра, що віз перед собою тачку. Але тепер, коли вона отак заклавши руки у кишеньки стояла, то здавалося, що той високий негр спочивав біля свого возика. Ну, весело усміхнувся він, показавши свої широченькі зуби старої гарної слонової кістки і злегка намить обняв жінку за плечі. Вона, не міняючи пози, скосила на нього ще досить гарні очі і мовчки легенько хитнула головою. «Звідти телефонували?» – спитав він. Вона ще раз кивнула і додала. «Прохав, щоб ти, як тільки вернешся додому, зараз же приїхав до нього в міністерство». «Угу», – самовдоволено муркнув Степан Петрович – і, як і раз у такому стані, трошки втягнув голову в плечі і випнув кадик. Давно телефонував? О третій годині. Але сказав, що буде у міністерстві до сьомої. «Ти ще зможеш пообідати. Тепер тільки за чверть-п'ята?» «Ні, я їду зараз. Сказано ж, зараз же, як вернеться додому, накази партії треба виконувати без найменших вухилів». А цей наказ, ти ж розумієш, обіцяє якусь нову місію і нове відзначення по службі. Плюс, розуміється, дещо і матеріальне, дай тільки чарку горілки і великий пиріжок. Вони мене не затримують, чорт їх забери. Негр хитнувся убік і зник. Замість нього над столом нахилилась катруся, вхопила каравку з горілкою і налила із неї повінці у чарку, яку зараз же обережно й поставила на край столу біля Стьопочки. Потім обома руками піднесла йому тарелю з пиріжками і показала підборіддям на них.